Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Zahmatumu saya qabağa çəkdiyim. Bir də yuxuda durmadı zahmatumu. Alhamdulillah hamdan kəsiran kama yaliqu bi jalali wajhihi wa azimi sultanihi. Asbaha alayna ni'amuhu zahiratan wa batina. في اولوهيته وربوبيته واسماؤه وصفاته واشهد ان نبينا محمدًا عبده ورسوله ارسله ربه بشيرًا ونذيرًا وداعيًا الى الله باذنه وسراجًا منيرًا صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه والتابعين ومن تبعهم باحسان يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا اما بعد ما ترى Allah ta'ladan qorxun. Həqiqi təqvayla bütün neymətlərə görə Rəbbüvizə şükredin. Onda sizin üçün neymətləri atıraq. Onun qədrini və haqqını bilin. Və onun neymətlərini itaətdə istifadə edin onlardan. Allah subhanə və teala nə isə verməkdə, bəxş etməkdə bülkdə idare etməkdə təkdir, birdir Və daim gecə-gündüz öz bəndələrinə çoxlu neymətlər verir Və kamil tövxid ancaq o vaxt insanda olur ki, bütün neymətləri Allah Taalaya aid eləyir Ancaq Allah Taalaya bütün neymətləri aid eləmək lazımdır Çünki həqiqi neymət verən yalnız Allah Taaladır Necəki Allah Teala buyurur: "Və Allah." Sizdə nə nimət varsa, hamısı Allah təndir. Amma bəndələr bula səbəbdir der. Allah Teala onların vasitəsi ilə nimətləri çatdırır. Və Allahdan qeyrisinə nimətləri aid eləni nimətə küfrətmeydi. Yəni nankürü idi. bu da haram əməllərdən biridir. Və bəndərin tövhidini əsqi edir. Onun savabını azaldır. Və Allah Subxana ve Teala Nəhl surəsində, hansı ki on başqa bir adı var, Neymət sur Neymətlər surəsi ona deyirlər, bir çox neyməti sadarlayır Allah-u Teala öz bəndələrinə. Evləri, mal qaraları, Ruzini, döyüş köynəkləri, döyüş poğtarı, rəmcın adi poğtarı, Və sonra da Allah subhanahu va taala bütün bunları sayandan sonra buyurur. Ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha. Onlar Allahın nimətini tanıyırlar, sonra isə onu inkar ediblər. Yəni Qureyşin kafirləri bilirlər ki, bu əzəmətli böyük nimətlər hamısı ki bu surədə var və bundan başqa bütün nimətlər Allahə məxsusdur. Allah Taala onları verir. Və sonra isə inkar eləyirdilər bunu və başqalarına, Allahdan başqasına aid eləyirdilər öz ilahlarına, atababalarına və s. Gəh belə deyirdilər, gəh helə və bu da nimətə kufr etməkdir nankörlüqdür, nankörlüqdür və bu da kiçik kufr növlərindən biridir çünki İnsan Allah taalına bu neymətləri aid eləmək istəmir burada, ona görə də kiçik kufurdur. Və bu kiçik şirkdir, çünki neymət verənəsən şərik qoşursan. Və bu cür neymətə kufr eləməyin misalları çəkmək olar. Məsələn, bir insan desə ki, bu mənim malımdır, onu dədə babalarından çəkmək. Götürdüm, mənə miras qaldı onlardan. Əgər bu sözlə o sadəcə xəbər vermək istəyir, onda o caizdir, yəni haram deyil. Sadəcə xəbər verir insanlara ki, hərdən bu mal məndə var. Və lakin əgər demək istəyir ki, bu malın mənə gəlmə səbəbi varisliyidir, mirastır və səbəbi yaradanı, yəni Allah dağlanı unudursa, onda bu haram sözlərdən biridir və tövhidə zidd olan əmərlərdəndir. Niyə görə? ki <coughs> mal nimətdir. Və o niməti Allah-u Teala onun əcdallarına, onun ata-babalarına verir. Və sonra da o insana miras bölünəndə o mal yenə də Allah-u Teala Allah-u Teala'nın izni ona çatır. Və bu hamısı Allah-u Teala'nın lütfu və rəhmətidir. Və başka bir misal, əgər kimsə desə ki, əgər filan olmasaydı, filan şey olmazdı. Yəni, bu nimət gəlməzdi mənə. Yaxud, məsələn, kimsə desə ki, əgər təyyarənin sürücüsü olmasaydı, biz həlak olardıq. Yaxud, maşının şoförü olmasaydı, bizə bir pis şey başımıza gələ bilərdi. Və səhər şeylər, Hansılar ki, orada insan nimətləri aid, <gülüyor> aid edilir Allah dağladan qeyrisinə. Və bütün bu şeylər, bütün bu nimətlər biz bilirik ki, baş verir Allahın lütfu, rəhməti ilə və həmçinin onun qəzabı qədəri ilə və həqiqi nimət verən yalnız Allah dağladır. Və həmçinin kafirlərin sözü var ki, bu nimət bizə ilahlarımızın şəfayətinə görə gəldi. <gülüyor> Necə ki, Kafirlər allah taala Teala onlara hansısa bir nimət verəndə, məsələn, yağış verəndə onlara, yaxud uğurlu al-ver, bəhşə eləyəndə, onlar qəbul edirdilər ki, allah taala Teala onlara ruzi verəndir, nimət onlandır. Və lakin sonra o nimətləri danırdılar, onları inkar edirdilər. Deyirdilər ki, Allah-u Teala bizim ilahlarımızın şəfayəti ilə bu nimətləri verib bizə. Yəni, Allah-u Teala şərik qoşurdular. Nəymətləri ondan qeyrisinə aid edirdilər. Necə ki, indi bəzi müsəlmanlar var ki, deyirlər ki, Allah-u Teala filan vəlinin, filan övlyanın filan pirin vasitesi ilə, şəfayəti ilə bizə nəymət verir. Və həmçinin buna başqa bir misal, əgər insan gəmilə gedir və gəmi salama çatırsa, deyir ki, külək yaxşı idi, Gəmini idarə eyləyəndi də mahir bir insan idi, usta bir insan idi. Və həqiqətə isə Allah Subxanətə Allah o gəmini dənizdə aparıb, salamat çatdırıb, Allah Subxanətə onu. Və o niməti küləyə və dənizçiyə aid edirlər və Allah Subxanətə isə unurlar. Halbuki Allah Subxanətə Allah gəmiləri saxlayıb dənizdə insanlara rəhmet olaraq və əgər insan yəni bunu qəss etməsə ki e, səbəb e, bunları ancaq səbəb bilsə və inansa ki səbəb Allahdır sadəcə bu xəbəri kimi ver verirsə onda bir günah yoxdur lakin belə sözlərdən gərək insan çalışsın ki çəkinsin çünki səbəbi <coughs> səbab qərarı unutmaq olmaz və <coughs> şeyxülislam Əbu'l-Əbbas ibn Teymiyyə rəhməhullah belə bəyan edib ki Allah Taala və onun resulu sallallahu aleyhi ve sellem Allahdan qeyrisinə nimətləri aid edən və səbəblərə, ancak səbəblərə arxalanan insanları qılıb və buyurub ki yarifun ni'matallahi thumma yunkirunaha. Yəni misal olaraq Allah Taala buyurub onlar Allahın nimətini bilirlər, sonra isə onu inkar edəndə. Və sünnədə də gəlir Zeyd ibn Halidin hədisi radhiyallahu ki Peygamber sallallahu alayhi ve ala ali sallam buyurdu. İnallahu taala <coughs> Allah Teala ta buyurdu. Bugün sən mənim bəndələrimdən bəziləri mənə iman gətirmiş halda oldular, bəziləri isə kufur elədilər. Yəni inkarlıq elədilər. Və o məşhur hədisdə ki, yağış yağdı və sonra da bəziləri dedilər ki, Bu yağış Allahın lütfu və rəhməti ilə bizə gəldi. Bəziləri isə deyirlər ki, "Yo, bu filan ulduza görə gəldi." Ya yəni, nimətləri hər ulda Allah Taala'ya aid eləmək lazımdır. Və bu gün nimətə nankörlük eləmək tövhidi əskiyir. Tövhidi azaldır və haram əməllərdəndir. Gər yəni, insan eee sadəcə səbəbləri arxalanmasın. O səbəbləri yaradana, yaradanı unutmasın. Çünki o istəməsə idi, insana vurucu gəlməzdi və bu səbəbləri də asanlaşdıran Allah Taaladır. Ona görə təvxidin kəmiliyindəndir ki, müəmin öz Rəbbinə şükr edir, hansısa bir neymət ona gəlib çatanda və Allah Taalaya o neyməti aid edir. Çünki həqiqətdə Allah Taala bu neyməti bəxş eləndir, ondan başqa ilah yoxdur və ondan başqa Rəbb yoxdur. Və lakin o demək deyir ki, insanlara insanları şükür eləməyəsən, onların sənə kömək etdiklərinə görə və s. Çünki sünnədəndir ki, əksinə sünnədəndir ki, onları şükür edəsən, təşəkkürünü bildirəsən, onların çünki xeyr dua edəsən, çünki Allah taala onların əli ilə, onların vasitəsi ilə sənə bu ruhuzunu çatdırır. Necəki Peygamber sallallahu aleyhi və aleyhi və sallam buyurdu, اَنْ سَنَعَيْلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِعُ فَا اِنْ لَمْ تَجِدُ مَا تُكَافِعُهُ فَدْعُو لَهُ حَتَّى تَعْلَمُوا اَنَّكُمْ قَدْ كَفَعْتُمُوا Eğer size kimse yakışılık ediyse onun mükafatını verin, onun evezini verin. Ve tapmasız bir şey ona vermeye onun için dua edin ta zann edənə qədər ki, siz artıq ona, yəni onun əvəzini vermisiniz. Yəni o qədər dua edən ki, artıq elə bilərsiz ki, artıq onun mükafatını vermişsiz. Əziz müsallımlar. Allah Taala buyurur: <gülüyor> "Ələm tarau enna Allaha saxharalakum ma fis-samawati wa ma fil-ard wa asbaha alaykum ni'amahu zahiratan wa batina." Və minan-nasi man وإذا قيل لهم الله قالوا وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير siz görmürsünüz mü ki Allah Teala göklerde ve yerde ne varsa hamısı size tâbe edib ve size olan bütün açık ve gizli nimetleri bəxş edib ve insanlardan elələri var ki Allah haqqında mübahisə edirlər. Heç bir el heç bir dəlil, heç bir işıqlı kitab olmadan. Və onlara deyiləndə ki, Allahın nazil etdiyinə tabi olur, onlar deyirlər, biz ata-babalarımızı nəyin üzərində tatmışıq, ona tabi olacaq. Hətta şeytan onları cəhennəmin əzabına çağırsa bilər. <coughs> Və İbn Kəsir rəhiməhullah bu ayənin təfsirində buyurur ki, Allah taala öz məxluqlarının diqqətini çəkir. Verdiyi neymətlərə, Dünyada və ve ahirətdə verdiyi neymətlərə Və ve onlara bəyan edir ki, Göylerde ne varsa hamısı onlara tabi edir. Ulduzları da onlara tabi edir ki, Onlara ışıq verir, yol göstərir. Gecə və gündüz. Və həmçinin onlar üçün göyldə Bulutlar yaradır, <gülüyor> Yağışlar yaradır, Qar dolu yaradır. Və həmçinin göyü de Allah-u Teala İnsanlar üçün, yeryüzündə yaşayanlar üçün bir dam edib Və həmçinin yeryüzündə də çoxlu onlara nimətlər verib Yeryüzünü onlar üçün qərarqah edib Orada onlara yeryüzündə çaylar, ağaclar, tarlalar, məhsullar bəxş edib Və bütün açıq və gizli nimətləri onlara bəxş edib Onlara elçiləri göndərib, kitabları nazil edib, şübhələri aradan qaldırıb Və bütün bunlara baxmayaraq sonra bütün insanlar iman gətirməyiblər. Əksinə, olardan elələrik, tapılır ki, Allah taala haqqında mübahisə edirlər. Yəni, Allahın tövbəri zibarədən mübahisə edirlər. Peyğəmbərlərin göndərilməsi haqqında mübahisə edirlər. Və bu mübahisədə onların heç bir elmi yoxdur, heç bir səhil dəlili yoxdur, heç bir kitabı yoxdur ki, ona əsaslansınlar. Və İbn-ül Xeyyim Rəximə qəlb, insanın qəlbi yəni parçalanır, bir parçalanma var qəlbdə. Onu yalnız Allah taalaya üst tutmaq o qəlbin parçalanmış hissələri birləşdirir. Qəlbdə elə bir tənxalıq var ki, onu yalnız Allah ilə ünsiyyət aradan qaldırır. Qəlbdə elə bir hücün var ki, onu yalnız Allahı tanıyanla sonra olan sevinc aradan qaldırır. Allah taala ilə, doğru sidgürə ilə müamilə elə, e, eləmək onu aradan qaldırır. Münasibətdə olmaq aradan qaldırır. Qəlbdə elə bir sıxıntı var, elə bir nərahaçılıq var, onu ancaq Allah taalanın üzərində birləşmək və Allah taalaya tərəf qaçmaq onu aradan qaldırır. İnsanın qəlbində üç həsrət var, üç peşmançılıq var onu ancaq Allah dağlarının əmrinə, qadağasına, qaza və qədərinə olan razılıq söndürə bilər. Qəlbdə elə bir ehtiyac var ki, onu yalnız Allah dağlarını sevmək, ona tərəf yönəlmək, daim onu yada salmaq, e, ixlasla ona ibadət edəmək, onu aradan qaldıra bilər bu ehtiyacı. Və bütün dünya insana verilərsə və dünyanın içində olan hər bir şey verilərsə, Bu, ehtiyacı heç vaxt ödəməz. Və həmçinin o, yəni İbn-i i̇br deyir ki, Allah-u Teala bütün salih əməl işlədən möminlərə vəd edib ki, yəni zamanət verib ki, onları gözəl həyat gözləyib. Və Allah-u Teala'nın sözü haqdır. allah taala Teala heç vaxt sözündən dönməz. Və o insan ki, onun bütün dərtləri Allah-u Teala'nın Rizasına çatmaqdırsa, Allahı razı ondan onun həyatından daha gözəl həyat ola bilərmi? Onun qəlbi heç vaxt ora-bura parçalanmır. Əksinə, Allaha tərəf yönəlir. Onun bütün iradələri, fikirləri, <coughs> hansı ki qabaq olar, ayrı, ayrı yerlərdə idilər, hamısı birləşir və insan başlayır Allah taala barədə fikirləşmək. Bütün onun... <coughs> Yəni ə, öz sevdiyini, yəni Allah Taalanı yada salmaq, onu sevmək, ona tərəf ə, onunla görüşəcəyinə ümid bəstəmək, ona yaxınlaşmağı çalışmaq, onun qəlbinə, yəni bu gör hissiyatla onun qəlbinə hakim olub. Bütün onun fikirləri, iradələri, təsəvvürləri bunun üzərində fırlanır. Bütün onun qəlbin xatirələri həmişə. Əgər belə insan əgər susarsa, Allah üçün susur. Danışarsa, Allah üçün danışır. <coughs> Nə isə qulaq açırsa, Allahla eşidir. Nə isə görürsə, Allahla görür. Nə isə götürürsə, Allahla götürür. Yeriyirsə, Allahla yeriyir. Hərəkət edirsə, Allahla hərəkət edir. Dayanırsa, Allahla dayanır. Allahla yaşayır və Allahla ölür və Allahla dədirilir qiyamət günü. Ve Allahu subhanahu wa buyurur: "Ve ma bikum min ni'metin fe min Allah. Summe iza massakumud durri fe ileyhi tej'arun. Summe iza kashafa'd durra ankum iza fariqun Sizdə nə nimət varsa hamsa Allahdandır. <coughs> Sonra size bir ziyan, zərər gələndə siz Allah Teala'nın yanında sığınacaq axtarırsınız. Sonra da Allah Taala o zərəri sizdən qaldıranda sizdən Bir hissa baştiri Rabbina şarik qaşmaqa. Barakallahu li, wa lakum fil Qur'an alazim, wa nafa'ani wa iyyatum bima fiyi min al-ayati wa zikri al-akim. Wa aqulu qawlihada wa astaghfirullah li wa lakum in kulli zan fa astaghfiruhu wa tubu ilayhi, inna hu al-ghafurur r-raheyim. Alhamdulillahi rabbil a'lamin. La rabbanana siwa, wa la ma'abudanana gayra. Eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve resuluhu edd el emanah ve nasah el ümme ve cahada fillah hakka cihadih hatta tarakana ala el mehccet el beyda leyluha kana hariha la yazihu anha illa halid sallallahu aleyhi ve ala alihi ve ashabihi amma ba'd Muhterem salamnalat özümə və sizə takvanı Çünki insan təqvalı olarsa, o Allahın izni bütün qayğılardan, bütün qəmlərdən qurtulur. Və kim insanlardan çəkilərsə, Allahdan çəkinməsə, o insanlar heç vaxt ona kömək eləyə bilməzlər. Ona görə də daim Allaha itayət edin, ona asir olmaqdan çəkilin. Və necə ki, bədəlin həyatı yeməkləndirsə, O cür də qəlblərin həyatı da itayətləndir. Və bir mühtərəm müsəlmanlar, ki, yeryüzündə nə qədər nimət varsa, bütün o nimətləri bizim Rəbbimiz bizə verir. Dünyada və ahirətdə nə qədər yaxşılıq varsa, mütləq ondan gəlir. O bizdən belaları, zərərləri qaldırır. Necə ki, Allah-u Teala buyurur, وَمَا بِكُم مِن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ Sonra əgər məskəmü zurr fa ilayhi təc'arun. Nə qədər sizdə nimət varsa hamısı Allah'tandır və sizə ziyan toxunanda siz ona tərəf yönəlirsiniz. Ondan ona, ona sığınırsınız. Və Allah subhanu ve taala ən səxavətlidir. İnsan istəməmişdən qabaq ona artıq verir Allah təala. Və insanın istədiyindən daha çox verir. İnsan azamet görür və lakin Allah Teala ona Çox təşəkkür edir, onun əməlinin savabını artırır. İnsanın xətaları çox olur və Allah-u Teala o xətaları bağışlayır, məhv edir onları. Allah-u Teala sevir ki, insan ona dua eləsin çox olur, ondan istəsin. Əksinə kim ki, istəmir Allah-u teala heç vaxt Allah-u Teala onlara qəzəblənir. Allah-u Teala bəndənin günahlarını, eyblərini örtür, halbuki insan özü-özünü örtə bilməz heç vaxt. Allah-u Teala insana rəhm halbuki insan özünə rəhm Allah-u Teala insanın hidayəti üçün, düz yolu tapması üçün Peyğəmbərləri göndərdi. Ondan ötürü kitabları nazil elədi. Və hətta Allah-u Teala hər gecənin sonunda nazil olur. Və deyir, Həl min səilin fəuqtiyə, Həl min mustəğfirin fəəqfirələ, Həl min da'in fəəstəcibələ. Kim sənasını istəyir ki, mən ona verim. Kimsə bağışlanma diləyir ki, mən onu bağışlayım. Kimsə dua edən var mə ki, mən onun duasını qəbul edim. Qəbucdr <coughs> hər gecə gecenin sonunda 1/3-i qalanda Ona görə də bucür yaxşı və rəhimli Rəbbdən başqa kim ibadətə layiq ola bilər? Heç kim. Kim həm də ən çox layiqdir? Kim yada salınmağa və şükür olunmağa daha layiqdir. Və Allah Subhanahu wa ta'ala ən səxavətlidir. Onun bəxş etdiyi şeylər ən genişdir, ən çoxdur, ən faydalıdır. Ona görə Rəbbimizin haqqını tanıyın, onun əmrinə təzim göstərin, onun nimətlərinə şükür Allah Subxana Teala bizi onun nimətlərindən şükür edənlərdən eləsin Amin. Allah Subxana Teala günahlarımızı bağışlasın Amin. Allah Subxana Teala onun nimətlərini inkar edənlərdən bizi eləməsin Amin. Allah Subxana Teala bizə haqqı, hatı, batı, batı göstərsin e, Həmçinin sizə <coughs> bildiriyorum ki, bayırda, o yerlərdə, yəni, keçiddə və məscidin qabağında namaz qılmıyor Və həmçinin çalışan insan həddindən artıq çox olur Bizdə təəssüf ki, azdır Yəni, namaza heç çox müsəhərdəsə bir saat qalmış, artıq çalışın ki, gəlməyin. Biz istəyərdik ki, çox insan gəlsin, lakin Allah-u Teala'nın qəzabı qədəri ilə ki, mümkün deyil. Yəni, bu qədər gücümüz çatır. Və cəzakım Allah, xeyrə, və və alə əliyyə, və səbəliyyət, və ilə və ilə qədəliyyət, və